Ce este? Autor, Nichita Stănescu. Cum se măr, cum se mărită, se știe, desigur, se cam știe. Cum se ramură și se umbră și cum se răsare, desigur, se știe, se cam știe. Cum se piele cu bube, cum se picioare cu umblet, cum se nor cu ploaie, cum se taur, se știe, desigur, se cam știe. Cum se mare cum se foarte moare. Se știe, desigur, se cam știe. Măr, nu se știe ce este. Măritare, nu se prea știe ce este. Taur și moarte, nu se știe. Nu se prea foarte știe ce este. lectura, Maia Martin.